Mega Robson Digital. A aparelhagem mais querida e contagiante do momento. f a r a meu r o é... b b i Robbie Sobe. Mega Robson. Robson. Curtindo s a praia. Falando uma gelada. a v a q u i na sensação. Todo mundo c h n a o e misturado. Nosso parceiro Ace também. Jerguinho, um abraço pra você, j i、hey! n Robson. t o m o a área. Olha, olha, olha só como ela faz. Ai, meu parceiro Mario. Olha só, gente, também por aqui com a gente, nossa grande amiga Betânia também, o seu esposo y a r a também.、Só、a poderosa lá e nosso parceiro Adriano do r u b i Valeu, Adriano, você tá no Rubim, Marinho. Caralho. Baseado, ai, ai, ai, ai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo. Bota, bota, tira. Bora saco de explodir tudo, já que no cantar que o Robin ã o veio pra brincar, papai! Na condição, i s t a l o u logo o Xandão, Renebo tá na mão, porque ela que seguiu. Os nossos humildes t a m b é da pedreira, um abraço pra você, nosso grande n m i g o m i k i n h o Mix também. O nosso parceiro Jamaico, m um abraço no seu maninho DJ. DJ Susan! Valeu! Segura a f a b í l i a Sulina, menina, suda, d o n ロディングドローソンバスイロートラバーベ Meu maninho、あい maninho! a o r a que Guaxixa vem nosso parceiro p i k a c u da MelG, a p ó o l o O m o Grande me pediu seu abraço pra você, Maninho! Vai começar p e g a pega, o n e ninguém é de ninguém! Vai, vai começar pega, pega. a pegar, pega! pega. De ninguém é de ninguém, vai começar a pegar, pega! pega. De ninguém é de ninguém, eu, eu disse que ninguém é de ninguém no Cangalha! Olha o Admis! Parceiro e d m i l s u n Meia, primeira dama, ó, octavi tá no circuito, um abraço pra você, m a n i l h o Ele tá só de boa! Ailu! Bora pra cima, Laio! Muita gente chegando e apaixonada no c a m p e Vai! Treme! Treme! Treme, minha filha! Vai, tremendo vai. Tremendo, vai. Tremendo. tremendo! vai! Vai tremendo! E vai tremendo! E vai tremendo! Vai tremendo! Vai tremendo agora! Bora, família! Ele dá valor, Alexandre das Melissas! A u n ã o do Tirei, v o t e i A união do r u b i também! O nosso b a s q u e i r a Fússia, meu nosso g r a n d e amigo Arquém i n da c é s a também o nosso g r a n d e amigo Bigu, também o、um、Jojojo também! Lá no monte a minha família a Caça, Farnes, Santos, á abriu do carreiro, bora, bora, bora! Você vem na s e q u ê i a a z o j e t o que é esse m i Você vem na sequência, o jeito q e é esse i Tira, bota, tira, tira, tira, tira, tira! Tira, bota, vai, vai de n o v a i É um t a p O m á r i o da foto da na área! Ué, ué, ué! Boralho, você e doidão a poderosa l i g t Andeu! Vem no c a k e r o vem no c a k e r o vem, vem, vem! r o b b é bom, r o b b é bom! Ué! Esse Alessandro e doida, meu irmão! Aí! Como é que é o negócio aí, meu filho? Vai! Ai! Ai! Bora sacudir tudinho, tudinho, tudinho, ué! Tô te falando, meu irmão! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, bora, bora, bora! O quê? Sabe o que ela quer? b e m b e m b e m a h Ahn! Ahn! Ai! Da onde、um、o nosso Rabi? Logo Marcinho Diga e Jefferson, detonando todas e mais a l g u n s aqui no nosso Rabi. Sombra d Grê! Tava na rua, fumando baseado. Chegou a minha amiga e pediu pra dar os. a s i m é. Eu falei assim: eu vou fazer um acordo. d a pra mim. A minha bontona, colares, eu me a b a n t o n e t e t e i de colar e c O cara que comanda. <risos> teque, teque, teque, teque, teque, Sabe a, o que, que ela、vai. quer? Pau, pau, pau. b a r a Monteiro! Ele e o Igor, nosso parceiro, o Renato. Esqueci o nome do herdeiro, pô. Agora, mano. Caça f o r d e e círculo de Abel também dando robe. Valeu! Ai, Arlan!、E、eu c h o r É só você fazer assim. でも何よりも無念な碁でジャフォニー・ブリト Falou que Vini veio mesmo. Ele e o meu parceiro, o Alon Pop, estão b r i n c a n a área. Um abraço pra você, a primeira dama, o nosso querido amigo g o i ó s Também é minha grande amiga Tita Cardoso. Também que faz parte do nosso ciclo de amizade. Também já tá aqui no caqueado, detonando. Vai, vai, vai! Não bate não q u E vai no bate não, q u e vai no caqueado, e bora sacudindo quem o Robin tá tocando. Vai, vai, vai! Bora pra cima, Cangalha! Hoje a gente tá naquele jeitinho. Um, dois, vai, vai! Não vai? Vou ficar Será, filho? Sem você, amor, eu vou estar Ai!、Oh, Toma-se!、Oh. Alavicastro também você! Se não for, eu me confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. Começando no Cangaia. h a Olha o vício, desgraçado.、E、o meu vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, tô...、oh, vício danado.、Like uh! <gies> e a gente vai tocar no b a r a l Sacudir! eu vou curtir o som do meu coração, tu sabe qual é? É o Robbie.、Uh! Tá sacudindo tudo, o j a quero q a n g a n e a Vai, vai, vai no caqueado, vai! Vai no caqueado, vai! Vai no batidão! Ligou! l i g o Pra gente sacudir tudo, acha que nunca ganhou! Ai! Toma, toma, toma, toma, toma! toma. Muita mulher apaixonada e a gente detona! Vai no caqueado detonando! Bora no passinho! Bora no passinho! Se ligando que o Rob do c a n g a l h a Bora, bora, bora! Ai, a s s i m n o caqueado, mani! Ai, ai, ai! Tem que puxar, né, filho?、Ai. Tem que puxar, boy! b o t a na pressão. b o t a na pressão. E aí, <element> Isabel c l a u s s também é nosso parceiro. Júnior também está na área. Aqui, ó. Eu tô na nave. e a l u t o é GPM. c o m a t e Morrido das aparelhas. A gente. A nossa união do r u b i tá por aí, papai! É disso que eu gosto! Olha o nosso grande amigo Rodrigo também, a primeira, d a m d o um abraço pra você, Maninho f a b í n i o dos Velas, nosso parceiro Alessandro é j u e l i s a poderosa Laibora Betânia! Tomas. Essa verdadeira nave e a da a sim é é união, n g t e b o t a na canção. e s s a t o m a verdadeira união, g n t e b o t a n na... Ai! Eu me lembro dessa, eu não sei porquê do sítio, olha aí, ó. e o Chuchá vai botando. Esse sítio tem história. Bora, <risos> meu r o d e o Toma, toma, toma, toma! Ei. Oh. Oh. Meu parceiro Biel, nosso técnico viciado vem! h é Olha, meu parceiro, uma reta r também de Santos. Isabel também tá dando um b r a ç o pra você, uma reta, r câmera aqui, ó! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, vai, vai, vai! O que ela quer, e u i o Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela q u e ela quer, e a quer, ela quer, ela quer, e a q e r q u e ela q a q e r q u e ela q u e a q a q e r q u e ela quer, e a q e meu irmão, ela quer, ela quer, e a q e r e quer, ela quer, ela q e r e a quer, ela quer, ela quer, q u e ela quer, e quer, ela quer, e u e r quer, ela e r ela quer, ela q r a r ela quer, e l u e r ela q e r a quer, ela q u l a q e r e u r ela quer, e quer, e l r ela quer, a r r e l e u e r ela q a q u e a q u e e u r ela q e r a q u e e u r ela q e Tita Cardoso, o Jitá é todo elegante. Eu sou sofaginho. Rodriguinho, bonitinho. Bora, Diego. Até o talo.、Uh! Bora, meu r o d e ele é amargo, ele é i O Xuxa tá tocando. Ela vai pra frente. Ela vai pra frente.、Ela、Empurra a roupa a pé. Empurra, vai. Empurra. Empurra. Empurra. Meu maninho, o Adriano e a Vanessa. Toma, meu irmão. É uma traça, outra sem girar de dentro que a gente retorna pra galera. Aqui no nosso Cangalha Show Mega Robinson, r e t o r a É pra você.、Mega、Bora, Pejão! r o b i s o n Meu maninho f a b i n h o que tá no berço, meu irmão! o、oh, nome、oh, oh, oh. Me abandona, jogador. Nosso parceiro Coyote também, um b r a ç o pra você, Coyote, tá tudo de boa já aqui no nosso cangalho. Bora pra cima, bora, bora. Tá aquele gentil, mano. Rodrigo, a nossa cúpula está formada. Prejuízo, eu quero entender uma coisa: tu v a i casar esse ano ou não? Tu v a i casar ou tu v a i chorar, direção. Bora, Lanhã. O nosso amigo também, o Ed Pop também, da equipe Batista, que também de b a r c a r i n o Um abraço pra você, Maninho. Tá todo mundo junto misturado. Valeu! Sim, vai. Bora, Monteiro, no aquecimento é pura sacanagem. Vai! E vai, e vai, e vai! E vai, e vai, e vai! Balançando, bora pra cima, Maninho! É muita onda, meu irmão! Vai! Vai! A gente já tá na mãe, Rodrigo. Morava picasso. Você até veio. Minha g r a e j a é minha c h i t a Ela que não perde, ó. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, c a m a c h m a chama, chama, chama, chama, chama, c a m a c a m a c a m a c a m a c a m a c a m a c a m a chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, c a m a chama, a m a m a chama, c h Ai, ai, ai. e a g e n t e já tá sacudindo. h o j e aqui no Cangalhação b o r a pra cima. Eu.、Yeah. Os nossos caça-far também de s a n t s Isabel também d a a u um abraço pra vocês, só do mundo junto e misturado aqui no RAVE! Opa! Que me pegue, amor, que dizer, que será, meu filho? Bora, g l e d e bora, fone, você no RAVE! Amanhã tem aniversário do no f a b i n h o dos Malas! Sonhei, Vai rolar muito whisky, meu irmão! Cima do、no、c a g a l o a bora, a Eu lembro de cada segundo e q u e r me queria ir p a cada vez mais. a i Segura, segura, segura, segura, segura! b o l s o n a r Cangalha Show! Mega Robinson! Dá-lhe, papai! Dá-lhe uma laçada! Dá-lhe uma laçada!、Ah, meu amor. Nosso grande amigo Negão também! O nosso parceiro b i z i c a também! É o nosso grande amigo Gemerson também! Da sede vai lá também comigo também! Lá de Bujaru! Pode、vale, crer! Cadê o Rodrigo Arno? Coiote a l e f i c a s t r o também! Hehe! <risos> Essa nova! <risos> Bora Lu! E as emoções vão começando f a mim nos mares que amanhã tá no berço juntamente com o Alessandro das b e l i z e a Loura d i g i t a Digitar!、Uh! Opa! Me Meu parceiro m i r i também já está na área. Na Ele é a sua primeira GLV.、Uh -huh. Valeu, Jay! Nada, e aí? DJ Xuxa! Na cama? Na cama? Não, em pé é melhor, porra. <risos> a pessoa na rede é melhor. <risos> Olha a nossa união, Renato, meu parceiraço Monteiro. Betânia, bora lá e você? Quero saber o nome de todo mundo aí, mano. Eu m Bora, r n o u l u o m a l s o sou a l c Eu sou u c a e s a sou a l c Eu sou a u c a e s a e s l e sou m a u a e s a e m a l e s o m a l u c o s o a m a l m a l u c n i t a c a r d o Somente s o Deus. Deus André o Bob e você também, todo mundo junto. Cama, o Alonso também meu parceiraço.、É. O j a f f e s o n s i s também o nosso gerente. É. É. É. Família dos Malas também, Alessandro. Laiô. Bora, Boni. Pra, pra mim também. Tu vai pra onde, meu irmão?、É. Eu gosto é disso. Vai, vai, vai. É pra ir, doida, pra ir, doida, pra ir, doida. É o Roder. Oi, oi, a a Oi, a a a Ei, som. Tudo certo, Maninho. a l e meu parceiro Felipe, d a c e r t a também. d a via, ult também. Via o WhatsApp também. O Horacio pra você, Maninho. Fala em greve. A união que dá valor! Toma, tiva, irmão! Ela é Ruby! Os nossos p a p s o f p a p a a p a p a p a p a p a p a p i s a b e l t a m b é m v a l e u a p a p a p a p a p a p a p a o a p a p a p a p b y Sabes como como o amor, é que? Esse vício que não sai da tua vida. Meu parceiro Mirim, bora r u b i r das lojas estátuas. e s s e é gente nossa. Robson. Tá na área. Já já tem chefe, é s u b e t i o n a d o Bora, Rodrigo. Bora, Rodrigo. o em d o i d a g e r a l Vai, a Tchaka. A e n e m b o r a que o rock tá não pegado. s s a n o c s u b o a s a c l b a da t f também. o l h a O vício. Samunhão, Samunhão, na frente do comando r o b i j o g o b r a c i n o pra c i m vai, vai. Bora começar, bora começar, bora começar. E aí, cangala? Bora botar o b r a c i n que a gente tá no cangala, no cangalo, vai. No... Atenção, família. Atenção! Bora sacudir! <risos> E a união do r u b i Eu quero ver vocês na frente do comando! Pra mostrar como é que é, Rubir! E、ah, a união! A nossa c ú m u l a também no Pop Live também tá mandando ali com a gente! Um abraço pra vocês! Caçafarra também de San Isadeu! Do agora, do agora! A nossa galera não tem frescura, é do vibe! É muita loucura! Ah, ah, a é diversão, junto com o Teve i l e n d i n h o p r e s ã o もう、ペパラうてんすとばき、なおい、なおい、なおい、なおい、なおい、なおい、なおい、なおい、なおい、 q u e treme e vai tremendo, sacudindo. Bota a mãozinha pra cima. E bota a mãozinha pra cima. E s ó q u e m tá solteiro, e s ó q u e m é sincero. E bota a mão pra cima. E bate na bombinha. E bate, bate, bate, b o r a E é pra se ver se é t u d o m que a gente detona no Cangada. É o nosso h o b b y digital. Mega Robson.、Oh, oh, oh. e、Robson. Pra cima, pra cima, bora pra cima! Amor, amor, amor te amo, esse é m e paixão. Vamos dançar ouvindo essa canção. É o mega p r í n c i p e que vai tocar. Sou dois, sou bora, coiote! O t e q u e r o e também vamos fazer o fim. Essa noite é nossa. Vem comigo se envolver, eu sou dos humildes.、Um、do nosso parceiro ADBC é nosso querido amigo Diego dos Cid. Também é o nosso parceiraço Maurílio.、Um、Eita, Lele! E a gente tá começando, tá começando e doida no b a r u l d o E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, balança, sacode, t r e v e s s e e vara! E doida! Como é que é o negócio aí, meu irmão? Eita papai! S r o b b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 Jefferson Xuxi a、e、j n o r DJ Jefferson、Toma. DJ x u x a d a l i moral. d a l i moral. Bora Alessandro. Bora Família. Caralho. Que saudade da minha ex. Bora pra cima, Cangalha. Com carro, é tudo... Como é que é, Cangalha? Saudade da minha ex. Vai, vai, Sentando vai. e depois r e p a n d o c o m e ç o u a citação hoje pra você,、ela、o monstro de aborelhagem do Bote Médio que mais cresce em Belém! Sabe por quê? O que, o que, o que? Fala, fala! Minha ex, eu não gosto mais da minha ex, não, pô! o r da minha ex, como é que é essa morada, hein? m ela não tem caô e eu canto namorado, assim ó! É o caralho, eu sou mais Ei, rapaz, não chama nome do no Cangalha, pô! <risos> Eu queria chamar a atenção dos nossos laçadores para ir para frente do、no、comando do Rob e mostrar o poder da p a r e j a g e m r o b i s o n A todos do r o b i s o n pega n o s s a s mesas aí e começa a onda. Que já já começa a pressão da p a r e j a g e m de Forte Médio Maninho. Traz a minha c a s escuta o meu som. Para comemorar, eu vou fazer c h o v e c h a n d o Para cima do、no、cangalho. おじゃあ、começou! おしてんだ、すうん、おでん、おたと e なべ、あぶどすうん、おでん、おたとおたと、おまね、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶあぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あぶど、あ Olha os nossos caçafarta, me dizendo, Sabel b a r c a n d o o presença e doentando geral. Um abraço pra você, valeu! Um abraço pra Suzy Lubinha. Um abraço pra você com o Garinho hoje presente também. O j a v i n h a Rafaela. O Jato comigo. Tá todo u d o A União Hitec g h h do r u b i também por aqui. O Enxalucinador. E o Miyabura Saganagem, meu parceiro Monteiro. Um abraço pra você. Olha o pezão, tá na arma. Nós tops hoje aqui no g a n g a l h a Bora chegar, n d bora c h e g a n d o Bora, Rodrigo! Bora te chamar, Morin! Bora, comandante a r r o m Pop! Já、no、Meu parceiro, ADB e Jabura aqui hoje também!、Sim. Meu parceiro, Rubinho das Estátuas!、Sim. Meu parceiro,、e、Igor Neves! E aí, Rubinho, m o r a Betênia a l u c i n a d o é você também, Laiane! Uh! Uh! Já p estou s a b e d o por aqui com a gente, nosso parceiro Ademo, você é a minha sobrinha, m i a dama, também um abraço pra você, o nosso grande amigo também é o Diego do Cid, um abraço pra você, Maninho, olha o meu parceiro Maurílio também, todo mundo junto e misturado! A gente vai dar todo m u n a o O patinte agora começa, Maninho! E, tcha -tcha. e, tcha -tcha. e, tcha -tcha. e vai, vai, vai, vai! もう1回お願いします。 オーお部屋のお部屋のお部 お前と同じコメントのお仕事のおおお Rei perereca s u i c i d a bate não, bate não, assim, assim, e você não, a n á n i a tá comigo hoje? u a m e z m u e eu mais aqui no Trio Ternura, eu disse que essa mulher ia virar lançadora, viu, Maninho? v a m o s começar? v a m o s começar, Maninho? v a m o s começando, Maninho pra cima, bora betonando, bora betonando, vai! r、e、tira a mano Bota,、e、Bota, pôs diz, botão No abração, bota bota, no abração, bota bota. Então toma, toma, que toma, que toma, toma, r n m a t o m i n h o Explode o Cangalha-Chã.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 Treme, treme, treme, treme, treme, treme vai tremendo, balançando, sacudindo, treme, treme, treme, treme. treme. Quem vai no caqueado, quem vai no caqueado, que b o r a detonando. Cadê o grito das mulheres solteiras aqui no Cangalha Show, meu irmão? Eu acho que tem mais. Quem é do Pai Sando? Bota a mão pra cima que eu quero ver aí. Quem é do Pai Sando? Bota a mãozinha pra cima e bora s i m É bicolô, é bicolô. É bicolô, é bicolô! E só quem é, tem, tem sangue azul i n d o põe a mãozinha pra cima! Só quem é do remo, joga o Brasil pra cima! E bate na p a l m b i n h a Bate na p a l m b i n h a Bate na p a l m i n h a assim comigo! r e m o E tá bonito assim comigo,、ó. Sai, sai da frente!、Hein? Quem é do remo, dá uma vaia no pai, sandu aí! Mas eu acho que a galera do papo t á melhor. Quem é do pai x a n d o dá uma vaia no leão? Toma, meu irmão! Já já tem Jefferson pra botar no o 12 pra galera. O Jaqueiro Cangalha Show. Verdade. Outro dia E i u aí? Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Bora, filha, bora. Pega, iguais. Pega aquela f i r m e e bora dançar forró. Não tem p r e s c u r a nada. Meu lema é esse, ó. Nosso grande d a de gataí, s a m b i das Águas Lindas, Samir b d u r a r i Um abraço pra você, muito obrigado. Valeu! Tá aqui no r o b i Mega、no、Robin! Tomate! Mega Robin! Bora, Miriam!、Um、Aquele jeitinho, né? Ai, neném! Isso aqui é... Ai, Zibelu! Parceiro Monteiro também, todo mundo junto. A minha Betânia, l á e a nossa grande amiga Lu também. Um abraço pra vocês, valeu. r u b i Junior Alucinado! Mario das fotos, turmas. Coiote, bora, coiote, vai. Fala, f i c a s Perfeito. ペガフィーメー Nosso parceiro, a leição das milícias também está na área.、E、o nosso grande amigo Fabiano dos Maras, que amanhã ele está no b e s t r juntamente com o nosso parceiro performático, Javos, lá pelo b a l e b o l u e Queria ver a união lá, todo mundo junto e misturado. Bora fazer um esposo aí, Miri. Bora fazer um esposo, Ruby! Ai! De b o t e médio que vem crescendo, Mário, que o no estado、crescendo. do Pará, o,、no、o Mega Robin do... s o n e、sur. claro, meus amigos Edilson e Elson do Mega b r i n c i p e fizeram do convite pra gente, meu parceiro Paulinho da Bela 3 Eventos, Aulinho, e a gente tá aqui hoje, hoje no Cangara. E a partir de agora, Cangar. o Cangara recebe o r o b Maninho. O r o b Maninho, é o d e o maninho. Maninho. você, o Paulinho, todo mundo, todo mundo vai. Robson, é o r o b Uma laçada entre o que, filho? Bora, chega, bora beber, bora em doida, m a n i n h o Todo mundo junto, minha produção também. Nosso parceiro Biel também, w a n d e r s o n t a t o Parceiro Jojo, doideira também dos Caçafarta. Meu、um、abraço pra você, Jojo. Aí doidando geral aqui no nosso r o b Digital. É decidir, duas é e aí? Dizer a verdade, matar a As Como é que é, Vanessa? é o show do Robo? A neném. Atenção. Me diria outra vez. よいしょ、キャッチキャッチキャッチキャッチキャッ a キャッチキャッチキャッチキ e ッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチ o ャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャ どりどりどりどりどりたりどりりバイバイ E aí、カンカー屋さん p o r a invadir com as nossas emoções, sacião na área. O nosso Mega Robinson, o nosso parceiro David Sutami da XLP. E e l e também o n、no、o s s o Mega Lanchatado Robin Digital, a n s e l m o r i l o Também, também, parceiro Chube da Sacramento, a b é m n o s o parceiro g i g d i a m tá bom ali com a gente. Um abraço pra você, Fabrício Mix, também nosso grande amigo Adebis. Um abraço pra você, m a n o e t o d o junto e misturado aqui no nosso Mega Robinson. r o b i s o n g l m o r a d e r Concordo. m r a s a s e d i r t i d Pra saco de tudo, ora! De saco de detonado no c a g a l h a ç ã o a i E aí, meu parceiro Junho alucinado também. Cadê ele, v o n t e i r o Eita moleque s a c a n a As emoções da flor da pele, né, mané? Tamo no Cangalha Show! Sair, na curtir, galera, do do hobby. Me botou. Do Robin! Batida, olha a h a a é assim? é? Bora, chita, bora, chita, apaixonada, olha aí. E na batida. Deu、um um um o, e um、o, o quê? Rock,、um、bora, sacudir no Cangalha Lugar! Comigo hoje, Maninho! Pra cima! Todo mundo junto e misturado e a gente chegando até o nosso Cangalha Show, galera! Um abraço, aos nossos Mega Digitais, comigo da g u a n a b a r a Alum d o Rodriguinho, nosso parceiro Coyote também! A nossa galera m e u b o Nia n h o Diano r também, nosso、sou、Motora. Chefe, eu sou André O Bato também, você, m o n i n h o Alô, v i c a s o Redes, m i r i q u i t i n h o Como é que é? o l h a Vini. É, tá bom. Meu parceiro Rodinho r do Ouro.、Meu、o f a g n e r da f a g d m e o parceiro Maguinho. Tá todo mundo comigo hoje aí? Oh, oh, oh. Me f a z e r d、um、o b e Lucas Williams também nosso grande amigo William, mas、e、também o、um、grande homem! É pra ir doida tudo do geral! Vai no caqueado, caqueado, caqueado vai! Bora União! Bora, bora União! União agora! É o Bocino Renan, é o Bocino Renan! Ele tá comigo hoje também! O b o r a modelo da pura sacanagem, como é que é? Se tiver tempo pra mim, me diga para onde não. Vocês, vocês. Só quero que você me diga se me amo, se não me quer mais. Bora, Tato! Só fico nessa solidão. Esperando. f dos Maragóis, bora, l e s s a n d v a m o no c a n t a l h e r me diga se me ama, se me quer. Se me Parceiro Lucas C.B. Willis, Willis também, grande homem também, d a Coca-Cola. p Te liga no show, vai! O que u ti. a í e amo amor. 何だ Manini, manini. O mundo é o maninho, é u r a maninho! Vocês! Vocês! t e n a volta por cima!、E você, e、faz o coração e canta aí!、Penso、que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de fome, que eu ia pedir pra voltar! Mulherada tá mais doida do que nunca, meu irmão! u no... a みてだっこ、どう a b ずいに。 Ele chugou comigo, achou lá do b a n i n h o Júnior Alucinador. Minha união é e u gostei dela, é pressão. Olha só como ela faz. Desce e desce. Os nossos amigos que vieram também lá do setor, curtiram com a gente aqui no nosso ROV. Aqui no Candelha Show. Bora segurar no、não、caralho. Baseado, Peraí. a Alô, Sorinho, chega mais, Sorinho. Rapidinho aqui, rapidinho, rapidinho Sorina. h Caralho. Caralho. Caralho Vem, Vira. Bota na pressão, bota. vai Bota na pressão. carinho Bota na pressão. Sacou de tudo no c a n g a l h achou. よし、マニアよしよしよしよしよしよしよしよ an Agora c h e g o no sítio você também, nosso parceiro, o Adibis、e、também, a sua Bíblia a Dama, lá também,、e、Maurinho, você também, tá juntinho e misturado, galera lá dos e t o b Instant d a e Raíssa, e os os Essa ficou top! c a d e a rainha da capa? Não vem ou não? Eu gosto da rainha da capa, eu quero laçar ela! <risos> Eu passei no a r c a e o bonequinho do Bacio, daqui a pouquinho vai t á comigo no Bole Bole. E aí, bonequinho? Bota na pressão, vai, vai, vai. E aí, cantar, olha só. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, a i unha de m a u v a r a s no meio já na área. É Basília Dani, juntamente com Evelyn. Um abraço pra você também. E aí, Rosinara? Família o s Maras, hoje tem o、um、aniversário dele. O nosso trio ternura também.、Ops. Tá no bloco, mega. Tenho, Os humildes da cabocinha, em bom ponto por aí. Eu vou, Mas eu quero ver、e、eles na pressão aqui na frente, na hora do meu show. Eu vou, eu vou de、e、já v e n c e r o nosso p a r c e i r o Igor n e v e s v o c ê ver a moranguinho. O BJ Xuxa vai tocar. Fazer... O oráculo veio aqui no Cangalha Show! o DJ Xuxa vai tocar, vai! Ó、no、senhor!、Oh, no、na frente do comum, na frente do hobby, na frente,、vai、na tocar frente! Toca a Xuxa, vai! Tocar, o Toca a Xuxa, Xuxa, Xuxa, vai! Quem sabe geme, quem sabe geme, vai! Levante essa mãozinha, grita aí! O grita aí bem alto, vocês, vai, vai, vai, vai, você é joia i vai! Como é que é? Bora tudo, Xuxa! Opa, DJ! Já já tem o Mega Príncipe, o Gedilson de Elso, o Wanderson. Quem quer o Mega Príncipe, daqui a pouquinho dá um grito! Dá um grito e quem gostou do Robinson, dá um gritão! É, dá um gritão! Eu, vou eu vou me ajoelhar diante, diante do nosso público, nosso que público. é a primeira vez、diante、que a gente,、no、a gente vem aqui no Cangalha. E eu quero dizer para todos de vocês obrigado a todas as equipes que vieram hoje. Eu, a semana toa, d batalhando e trazer. Eles do nosso lado estão aqui hoje, o nosso público. E como eu sempre digo. Vai, vai, vai! Que toma, toma, toma, que toma, toma, toma, Que toma, toma, toma, Que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! ストレイロ R しゅう、エトゥ・エン・ウッド、ウッド、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 Shut your nose! Sou, bora, vou... O nosso rei dos b i r i g u i d o s Bora, Jefferson! Rodrigo Motano te... já está na área, é claro! Bora se liga que o nosso r o b e s tá na área pra galera hoje aqui. Pela primeira vez no Cangalha Show! b o u ç ã Bora produção! E aí? E aí, Cangalha? Vamos lá! Atenção, meus laçadores. Atenção, meus laçadores. Estamos na, Estamos na área. Estamos na área. Com um Mega Show de Luzes. Efeitos visuais Full Color. E um Mega Show de Focos.、Uh! Joga a m o z i n h a pra cima e b o t e na palma n a mão. Hein? Gol!、Oh! Buracão Galha! Está aqui com vocês o som. O som. O som. Da laçada. O som da laçada. Mudarei meu hobby! i r o b s o m Digital. O som que vem contagiando os quatro campos do Pará. Du, du, du, du, du, du, du, do Pará. Robson Digital. Mega, Mega Robson, Robson Digital. a l u q u e g a r a Mega Robson Digital. Com、um、trio de l a ç a d o r e s que botam pressão a mil na galera. Seja bem-vindo, meu l a ç a d o r Júnior Eletrizante. E aí, k e g a r a show pra cima! O lançador moral pra、oh, oh. cima, DJ e Xuxa. Tô na área! d a l h e moral. d a l h e moral. d a l h e moral. O performático lançador, DJ Jefferson. Chegamos, c a n g a r a Agora as emoções vão ser no máximo. Bota a mão pra cima! Bota a mão pra cima! cima. E dá-lhe uma laçada! Dá-lhe uma laçada! A laçada que ficou pra história das aparelhagens. Porque o Robbie. O Robbie. Tá. Na área! E aí, Cangalha s h、oh! o a l o E a gente chegou n Cangara! Pela primeira vez! Aparelhagem! O tebote médio que m a s c u r e a s s i m em Belém do Pará! Eu disse que a gente ia chegar um dia no Cangara! E a gente chegou! Tá bom? E a partir de agora, o show vai começar! Como é que é, m a r i n h o No 3, no 2, no 3, no 3, o 3, n No 3, no 2, no 1,、um. é bom! Como é que é? Como é que é? O b a t e c o negócio, m a r i n h o Vai, vai! Mas é o seguinte, m a r i n h o quem souber cantar essa música aí, vai cantar bem alto! Desse jeito, Xuxa! Desse jeito, Xuxa! Como é que é? おいしい ラボの手紙はあなたの手紙であなたの手紙を書いてあなたの手紙を今いてあなたの手てあなたの手紙はそうていてあなたの手紙を書あなたの手紙を書いてあなたの手紙を書いてあなたの手紙を書いてあなたの手紙を書いてあなたの手紙を書ーてあなの手紙を書いてあな LEGO! É na pressão, maninho! c h a VAPA DIGEI! VAPA PEPARA UTIMA, maninho! O t a l de u n i ã o DO RUBI! OLHO a s s l u c i n a O BOCESHE! Desse jeito aqui ó!、Oh. Pra, e hey. oh, pra cima vai! Hey, pra cima! Não、então、para!、Hey. Cima. Oh, pra cima! Quem é、hey. o v e l h o r h o m da terra? Vive aí! Que isso aí? Que isso aí? Vocês!、Eu、Quando o toque é desse jeito aqui ó!、Oh. O batidão pra você é você se ligar. Olha o batidão, olha o batidão. Só que tá solteiro, só que é fiel. Joga o bracinho pra cima, pra cima. Quem é do pai? s a n t o aí! E a torcida do r e m o O coral é sonando, bora se ligando. No 3, no 2, no 1 é gos. Mata mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata. Como é que é? A laçada é segura, Manino! Se Levanta、e、a mão pra cima aí, ó! Lançada, Lançada, laçada, laçada, laçada! Risalito, laçada, risalito, laçada, risalito, laçada, risalito, laçada, se Maninho! Fora até tomando n e s s a Como é que é? Seu bracinho pra cima, seu bracinho pra cima, olha o p i a n i n h Maninho! Opa, DJ! Hoje tem muita mulher aqui no c a n g a l h a c h o w Tem muita mulher solteira no c a n g a l h a Show! A mulher que não depende de h o u m i r pra nada aí! O bora começando, bora se ligando! Bora começando, começando, começando! O s ó q u e m é do hobby, joga pra cima e bate na veia! Bate na veia, bate na veia! Canta aí, humildes! s o q u e m é do hobby aí, ó! É desse, jeito, é desse jeito que é a pressão! Toma o baby! Toma、uh. o baby! Toma o baby! Vai! Vai! Como é que é, on, maninho? Embora t o m a n d o vai! Embora tá tomando, bora, bora se ligando! Bora maninho! Pra cima, pra cima, pra cima d a pressão! E como é que é? Vai! Olha o meu disco! Olha os meus doces! Opa, DJ! Desculpa, DJ! d e s c e l p a DJ! Desculpa, DJ! u e s c a l p a DJ! u e s c o i s a Se t e m m u l h e r a p a i x o n a DJ! a h o e aí t e m a l g u l p a DJ! d e s c u l o a DJ! Desculpa, d a d e s c m a m a s q u e m q u e r s a i r aqui d o c a n g a r a h o j e e u m a n DJ! o o o g d r a c i u l p a cima E o Cangara já、é、ficando、pique. super lotado, m a n i aí, Sam? E aí, Rafinha? Ele chama comigo hoje também! o l h r a do Exército, Alivicásio, comandante Errol, Bob e Jabura aqui! E aí, c o y o t e O c o y o t e tá indoidando o baralho, você também! E o quê? O daqui a pouquinho, f a b í l i a o g j u m a r levou o nosso. No nosso aniversário, né, Fabinho? Juntos, misturado no Bolibolibis. Alessandro das Melissas, ã o、um, uma caixa, meu irmão. O homem é boom, é espetacular. Mega! Eu passei no Maiquinho, no Adril, no De Lula, no c h a b o r a q u i também. Rodrigo do Ouro, e s se conhece, Manino. h Esse é meu lançador. Vem, f e d e Brito, Carol Silva. E aí, Demes? Roça Monteiro, Roça Nela, vai! Depois que tu roçar s a cana, d o chama periquita! Chama, chama, chama! Tem periquita, vem! É, é, é, é.、Uh! DJ! DJ Sussan! DJ Jefferson! DALE IALA f i c a s r a DALE IMORAL! A nossa União! Eu mando, eu desque, desque. Eu mando, eu Aí o desfiltado! Roberson, o parceiro também, o Bretinho comigo também, do Grau. Ele, o Netinho o b r a y b o y o Coco do Grau comigo hoje também. Parceira o Pulso, o nosso querido amigo, o m a g u i n h o da Estessa, o nosso parceiro. Pegou também o Jojo também, todo mundo junto e misturado, m a d i g r e o l h r a Anderson. Da família Caçapar, também de Sanzabé. マジ、マジ、マジ、マジ、マジ、マジ、マジ、ママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ